І рівноважена І голос у неї зненацька набув стриманості, навіть суворості. Даруйте, я зовсім забула про мого гюнтера. Коли б він був тут, він неодмінно запросив би вас до свого кабінету викурити сигару до лікеру. Прошу вас, в мене ще лишилися справжні гаванські сигари. Завдяки моїм батькам. Вони були досить забезпечені люди. Я могла навіть щотижня передавати одну сигару гюнтеру до табору. Більше не дозволялося В нас повсюди панував залізний порядок Але одну сигару я що суботи Придавала гюнтеру І ви можете уявити його щастя Мені свербів язик спитати Фрау Вільтруд Де ж насправді був її чоловік У констаборі чи в санаторії Бо констабір і сигари Щось воно не дуже клеїлося Але я стримався Надто нерівні були сили З одного боку Зрозпачена самотня жінка А з другого Два переможці озброєні до зубів, в силі закону і необмежених прав. Тому я мовчки посунув слідом за фрау Вільтруд і поповим зелених джунглів жіночої кімнати до суворої обителі колишнього інженера. Справді, з світу зеленого і, по своєму невинно безтурботного, ми прийшли до суворого, темного, похмурого світу, стіни в чорному дереві, чорний стіл, чорні стільці, шафи, диван, і над усією тою. Чорнотою ще чорніше портрети їхнього фюрера, озвіреного на весь світ і на всіх мертвих, і тих, кого він не спромігся вбити. Дешевий портрет у чорній дерев'яній рамоці 100 на 60 високий кашкет, комір сталево чорного плаща сторч, вусики сторч, несамовиті очі сторч і неодмінний підпис «Гітлер-визволитель». Ми з Поповим ніби наштовхнулися на невидиму перепону. Стали в дверях кабінету, заціплені від несподіванки і обурення, а фрау Вільтруд плавала в темних глибинах кімнати невиразною плямою, якась ніби розмазана, майже нереальна. «Що це таке?» – першим спам'ятався я. «Це?» – фрау Вільтруд безпорадно переводила погляд з мене на Попова. «Це? Що ви маєте на увазі, пане капітан?» Я не встиг пояснити. Те, що треба було це робити, Попов гнівно засупівши, видобув свого парабеллума. Він чомусь вподобав саме німецький пістолет, може, завдяки його масивності, що так пасувала до 100-кілограмової туші Попова. І гахнув по звірілому фюрерові рази вдруге, з вилиском і обережності. «Що ви робите?» – зрозпачено вигукнула фрау Вільтруд. Це ж пам'ять про Юнтера. Він сам приніс цей портрет, сам купив його за 76 бфенгів. До війни за ці гроші можна було купити кілограм цукру. Але це ж не цукор, це пам'ять про Юнтера. Бах-бах, відповів їй новими по Попов. А що скажуть сусіди? Це не простий дім, тут живуть вельми статечні люди. Що їм скажу завтра, коли вони питатимуть? Бах, бах, бах! Поповер розстріляв усю обойму, а від портрета лишилося саме шмаття. Тепер ми могли з спокійною совістю розкланятися з фрагу Вільтруду і поїхати звідси, щоб ніколи більше сюди не повертатися. Надто, що завтра в мене знову була онлайн, бо саме так прозвав я свою дурну роботу в польських таборах. Багато церемоній, а толку ніякого. А як та гора, що народила мишу. Та все ж це було краще, ніж ганятися за дружиною академіка Елисенка, якою ти ніколи не бачив, яка чи існує тут насправді. Відсвіжені, чисто виголені, ми прибули з Поповим до Мюльгайма, точно, без запізнення. Наш красень Геворкян став перед лискучим Авандерером, схрестивши на грудях могутні руки. На і захват прекрасним полячкам таборі, ми з Поповим теж були ні в року собі. Те, що він втрачав у зрості, поряд зі мною поповно долужував масивністю статури. Картина тільки для переможців. З неприхованим вдоволенням згадував я, як відбрив Робінсона під час чергової зустрічі. Ми почали свою роботу у польському таборі, коли Сталін ще був маршалом. Про присвоєння йому звання генералісімуса мав би довідатися весь світ, але Робінсон чи то ще не чув, чи просто через свою британську загальмованість не зумів своєчасно відреагувати на цю звістку. Я майже за позначався над його неповороткістю, вистріливши у відповідь на занудливе запитання, як здоров'я маршала Сталіна,